Вона взяла в кабальєру жовту троянду без жодного кокетства, просто потішена цим небуденним вчинком і трохи підняла мантилію, аби краще роздивитися його обличчя, а зовсім не для того, щоб показати йому своє. Правду кажучи, ремедіос прекрасна була істота не від світу цього. Вона вже стала дівчиною, а Санта Софія де ля П'єдад все ще мила і одягала її, і навіть коли Ремедіоз прекрасна почала робити це сама, все ще доводилося пильнувати, щоб вона не малювала на стінах звірят паличкою вимазаною власною какою. Вона дожила до 20 років, так і не навчившися ні читати, ні писати, ані послуговуватися столовими приборами, і ходила по будинку гола. Її природа опиралась будь-якій умовності. Коли молодий офіцер, начальник охорони, Освідчився її у коханні, вона відкинула його просто тому, що була здивована такою легкодумністю. «Ну і дурень», – сказала вона Амаранті, – «каже, що вмирає через мене. Хіба я заворот кишок або що?» Куди ж офіцера справді знайшли мертвого під її вікном? Ремедіус прекрасно підтвердила своє перше враження. «А що я казала?» – зауважила вона. «Справжнісінький дурень». Здавалося, ніби якась надзвичайна проникливість дозволяла їй бачити саму суть речей, відкидати все поверхове. Так, принаймні, гадав полковника Ореліано Буендіа, для котрого Ремедіос прекрасна, не була розумово відстала, як усі вважали, а зовсім навпаки. «Дивися на неї, ніби не було двадцяти років війни», – полюбляв казати він. Урсула також дякувала Богові, що він нагородив їхню родину створінням такої виняткової чистоти. Але водночас краса правнучки бентежила її, здавалася її сумнівною вартістю, радше вадою, аніж цінним даром, диявольськими тенетами, розставленими посеред невинності. Тимто Урсула і хотіла віддалити Ремедіос прекрасно від людей, уберегти від усіх земних спокус, не відаючи того, що Ремедіос прекрасна уже в череві матері була надійно захищена від будь-якої зарази. Урсула не могла допустити, щоб її правнучку обрали королевою краси на бісівському шабаші, названому карнавалом. Але Ауреліано ІІ, який загорівся бажанням перевдягтися тигром, умовив падре Антоніо Ісабеля прийти в будинок і розтлумачити Урсулю, що карнавал – не поганське свято, як вона вважає, а народний звичай, освячений католицькою церквою. Нарешті переконана священником, вона, хоч і згнітивши серце, дала згоду на коронацію. Звістка про те, що Ремедіос Буендія буде королевою свята, за кілька годин облетіла всю долину. Аж до найвіддаленіших місць, куди ще не долинула слава про надзвичайну красу дівчини, і викликала занепокоєння тих, для кого прізвище Боєндія все ще залишалося символом бунту. Але їхня тривога не мала жодних підстав. Якщо когось у той час і можна було назвати сумирним, так це постарілого і зневіреного полковника Ауреліано Буендіа, який потроху втрачав будь-який зв'язок із життям країни. Він сидів, зачинившись у своїй майстерні, і єдиним способом спілкування з довколишнім світом – була для нього торгівля золотими рибками. Один із тих солдатів, які охороняли його в перші дні миру, продавав їх по містах і селах країни, звідки повертався навантажений золотими монетами та новинами. Він розповідав, що уряд консерваторів за підтримки лібералів збирається переробити календар так, щоб кожен президент перебував при владі 100 років. Що нарешті підписано. Конкордат зі Святим Престолом із Рима приїжджав кардинал, у якого корона була всіяна діамантами, а трон зі щирого злота. Що міністри ліберали сфотографувалися, стоячи перед кардиналом на вколішках і цілуючи його перстень. Що примадонно іспанської трупи, що гастролювала в столиці, було викрадено з її акторської убиральні невідомими у масках, і наступного дня вранці, в неділю, вона танцювала гола в літньому палаці Президента Республіки. Не говори мені про політику.